Die verbotenen Kräfte der Motana zurück. Ich werde die lokale Majestät aufsuchen und ihr meine Entscheidung mitteilen. Philatoke, du kennst mein Dilemma. Ja, aber diesen Schritt kann dir niemand abnehmen. Jeder von uns besitzt ein Ziel, das er allen anderen Zielen unterordnen muss. Das erste Schiff der Kypkrana ist zum Himmel gefallen. Die Egelwesen zeigen erste Schwächen. Ist es falsch, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sie zu nutzen? Ich will die Mutane des Sternenozeans dazu bringen, sich gegen die Unterdrücker zu erheben. Die Frauen schauten sich lange in die Augen. Schweigend umarmte Toke Zephyda und wies mit dem Kopf in Richtung der Hütte. Zephyda machte sich auf den Weg zu Intake. Zephyda betrat die schumrige Hütte. Die lokale Majestät lag mit halboffenen Augen auf einer flachen, gezimmerten Bettstatt. Eine dünne Decke hüllte sie ein. Beim Anblick Zephydas lächelte sie. Mit einer schwachen Handbewegung winkte sie Zephyda heran. Sie setzte sich an ihr Lager und strich der alten Frau die feuchten Haare aus der Stirn. Hm. Ihr braucht die Hilfe aller guten Mächte. Sobald, Euer Schiff in See sticht, singen wir den Choral an den Schutzherrn. Heißt das, ich kann mit meinen Gefährten gehen? Ja. Ich war töricht, weißt du. Ich wollte dich als Irrtumolauscherin für mein Volk hier behalten. Aber... Ich hatte einen Traum, Zephyda. Ich träumte. Es gibt eine, die mächtiger ist als ich. Ich darf sie nicht aufhalten. Ich habe dich gesehen, Zephyda. Und ich habe eingesehen, dass du auf keinen Fall auf Ohre bleiben kannst. Du wirst eine wichtige Rolle bei der Befreiung unseres Volkes spielen. Ich sah dich als Raumfahrerin zusammen mit anderen Frauen unseres Volkes. Als Raumfahrerin? Wie die Kypkrana? Das mag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur größer, mächtiger und besser als die Kypkrana. Orkete, der stämmige Nomade, der schweigend am Strand gestanden und wie ich den Meereshorizont fixiert hatte, stellte sich zu mir. Das Würfelschiff scheint nicht komplett explodiert zu sein. Vermutlich, denn eine vollständige Detonation des kipkranar raumschiffes und aller seiner Anlagen hätte die halbe Hemisphäre dieses Planeten verwüstet. Das würfelförmige Raumschiff der Kyp Kranar war vor aller Augen am Horizont explodiert. Zunächst dachten sie an einen Angriff. Doch schnell wurde Roden und Atlan klar, dass das Schiff in technische Schwierigkeiten geraten sein musste. Und die Absturzstelle nur zufällig vor der Insel Ore lag, auf der sie sich seit der Rettung durch die ozeanischen Orakel befanden. Kümmern wir uns zunächst um das Schiff. Los! Wir halfen den Motana-Bootsbauern beim Verschließen der hölzernen Halle, in der auch unser Schiff die Terra Incognita lag. Wir hatten sie mit den Motana gebaut, um von Ohre zum nächstgelegenen Kontinent zur Hafe zu gelangen. Für eine Überfahrt von ungefähr 800 Kilometern waren die einheimischen Schiffe nicht hochseetauglich genug. Auf zur Hafe gab es einen Stützpunkt der Kübkrana und somit vermutlich auch Raumschiffe mit denen man Asch-Irtumo verlassen konnte, um in die Milchstraße zurückzukehren. Das Würfelschiff hat mit schweren Problemen gekämpft und diesen Kampf verloren. Ja. Es kommt nicht alle Tage vor, dass die kyp ein Schiff auf diese Weise verlieren. Ein Absturz dieser Art stellt auch im Sternenozean von Yamondi ein ausgesprochen seltenes Ereignis dar. meiner und Atlans Schätzung schrieben wir inzwischen Mitte Dezember des Jahres 1331 neuer galaktischer Zeit. Der Abschied dauerte über zwei Stunden. Ganz Oreschmel begleitete uns zum Strand. Das Boot wurde ins Wasser gelassen. Wir setzten endlich die Segel. Insel ist mir das Leben neu geschenkt worden. Aus den Augenwinkeln sah ich die an der Bordwand stehende Cephüda und pflichtete ihr im Stillen bei. Sie hatte sich während des Kampfes gegen die Kyprana im Wald von Pardan gefährliche Schusswunden zugezogen und war schwer verletzt in Ore angekommen. toke hatte ihr in einer dramatischen Notoperation das Leben gerettet. Seitdem hatte sie sich sehr gut erholt. Auf Nacht zur Hafe! Wenn wir gute Fahrt machen, erreichen wir die Küste spätestens in vier Tagen. 15 Knoten traue ich diesem Boot zu. Durchaus möglich. Die Terra Incognita eignet sich aber nicht für höhere Geschwindigkeiten. Die Winde auf diesem Meer sind zu stark für ein so kleines Boot. Elegant segelte das Schiff mit dem Großsegel und der Fock über die ruhige Wasseroberfläche des Ozeans von Asch-Irtumo. Sie fuhren ins Ungewisse. Kein Motaner in Uresch mehr hatte zu sagen gewusst, was sie auf Zur Hafe genau erwartete. Über 50 Jahre war es her, seit der letzte Kontakt stattgefunden hatte. Den Stützpunkt der verhassten küp gab es. Ebenso Siedlungen der Motaner. Viel mehr wusste man auf der Insel nicht. Ein Brausen weckte Zephyda. Das Boot schaukelte unruhig hin und her. Perry lag nicht mehr an seinem Platz. Er stand am Kiel und bediente die Ruderpinne. Graue Wolken verdunkelten den Horizont. Ein Unwetter zog herauf. Auf dem Vordeck schauten Atlan und Rakete sorgenvoll in die Wolkenmassen. Das sieht nicht gut aus, Perry. Sollte der Sturm zu stark werden, könnte das Boot kentern. Wir müssen auf alle Fälle die Segel im Auge behalten. Plötzlich war es tiefe Nacht, mitten am Tag. Es wurde immer kälter. Das wärmende Licht der zwei Sonnenarschir erreichte uns nicht mehr. Vereinzelt erhellten entfernte Blitze das aufgewühlte Meer. Wir fuhren mitten in den Sturm hinein. Leichter Regen kam auf. Innerhalb weniger Minuten hatte sich die See in einen Hexenkessel verwandelt. Haushohe Wellenberge türmten sich vor der Terra incognita auf. Bläuliche Blitze schossen über uns hinweg. Hühnereigroße Regentropfen prasselten auf die Wasseroberfläche herab. Abloh! Siegelreppen! Das ja große reicht! Ich kann es nicht einholen! Es ist zu sehr. zu oh, sehr! Ich komme! Rockete verließ seinen Platz in der Bootsmitte und half Atlan, die Fetzen einzuholen. Roden legte sich in das Ruder und hielt mit aller Kraft Kurs durch die Wellentäler. Die Gischt peitschte in sein Gesicht. Immer wieder schwappte ein großer Schwall Wasser in das Boot. Mit einem Holzeimer versuchte Zephyda in der Kajüte das Wasser abzuschöpfen. den Ritzen der inneren Beplankung spritzte Wasser in das Boot. Die den Druck nicht mehr auf! Hilflos versuchte Zephy mit den Händen die Ritzen abzudecken. Ohne Erfolg. Das Wasser quoll zwischen ihren Fingern hervor. Warte. Der stämmige Nomade zog aus seiner Lamellenweste einen Handstrahler hervor. Ein dünner Feuerstrahl flammte auf. Flink verklebte Rakete die undichten Stellen der Beplankung. Keine Angst mehr, Zephyda. Die Platten sind jetzt wieder dicht. Der Teer war durchlässig geworden. Aber einen zweiten Sturm hält das Boot nicht mehr aus. Der Sturm ging so schnell vorüber, wie er gekommen war. Die See beruhigte sich. und Die Sonnen von Asch-Irtumo schienen freundlich auf das glitzernde Meer. Wir setzten uns sofort an die Arbeit und schöpften gemeinsam das Wasser aus der Kajüte ab. Urkete nähte das Großsegel wieder zusammen. Adlan und ich zogen es auf. Am Abend des vierten Tages erreichten sie die Küste. Roden musterte den dunklen Streifen am Horizont, der nach und nach in die Höhe wuchs. Unter dem Schiff begann es zu brodeln. Das Wasser schäumte silbern von tausenden kleinen Fischen. Ihre Körper knallten gegen die Schiffswand. Einige sprangen aus dem Wasser, und segelten durch die Luft. Oh. Fliegende Fische! So viele! Oh. Die Fische platschten wieder im Wasser auf und schossen davon. Viele landeten zappelnd auf dem Schiff, wo Zephyda versuchte, sie zu greifen. Ein zweiter, noch größerer Schwarm erhob sich aus dem Wasser und flog durch die Luft. Sieht aus, als ob sie von etwas verfolgt werden. Ich hatte kaum ausgesprochen, als der breite große Kopf eines mächtigen Raubfisches mit seitlich abstehenden grünen Glubschaugen aus dem Wasser stieß ah! und mit weit geöffnetem Maul nach den fliegenden Fischen schnappte. In den spitzen Zahnreihen seines vorstehenden Kiefers steckten Fetzen zerrissenen Fleisches. Der Riesenfisch tauchte wieder unter. Gewaltige Schwanzflosse berührte das Boot, das sich von der Wucht des Schlages um die eigene Achse drehte. Zephyda Ach, fiel über Bord. Atlan sprang sofort hinterher. Atlan! Euch um das Monster! Ich blickte auf die Meeresoberfläche. Atlan kraulte zu Zephyda, die sich in einiger Entfernung vom Bug strampelnd über Wasser hielt. Unter dem Boot sah ich in der Tiefe, den großen dunklen Schatten des Riesenfisches. Er schwamm direkt auf die beiden zu. Wir müssen ihn ablenken. Orkete, du kannst doch unter Wasser über eine Stunde die Luft anhalten. Ich bin schon auf dem Weg. Er entschwand in der Tiefe. Ich nahm ein Seil und schleuderte es zu Atlan, der nun bei Zyphida angekommen war. Ja. Das Seil! Jetzt ziehen, Perry! Atlan hatte das Seil um sich und sie geschlungen. Perry zog mit allen Kräften daran und stützte sich an der Bordwand ab. Kete kam mit den Füßen auf dem sandigen Grund auf und blickte um sich. In den Händen hielt er die doppelläufige Waffe. Luftblasen perlten aus seinen Mundwinkeln und stiegen nach oben. Seine roten Schlitzaugen glühten. Fischschwärme, die wild durcheinander schwirrten, versperrten die Sicht. Er legte den Kopf in den Nacken. Über sich erkannte er die strampelnden Beine Zephydas und Atlans an der Wasseroberfläche. Das Seil und den bauchigen Schiffsrumpf der Terra Incognita. Der Riesenfisch war nirgends zu sehen. Plötzlich sauste ein Schwarm gelblicher Meerbrassen von hinten an seinem Kopf vorbei. Rockete drehte sich um. Und starrte in das ungeheure Maul des Raubfisches, der auf ihn zugeschossen kam. Rockete hob die Waffe und drückte ab. Ein ringförmiger Blitz entlud sich aus seinem Gewehr und hüllte in letzter Sekunde das Tier ein. Ich hielt das Seil fest in den Händen. Beinahe hatte ich Atlan und Zephyda wieder an Bord gezogen, als sich plötzlich die Wasseroberfläche wölbte und der riesige gekrümmte Fischkörper aus dem Wasser schnellte. Vor Schreck ließ ich das Seil los. Der Riesenfisch klatschte breit auf der Meeresoberfläche auf und blieb bäuchlings im Wasser liegen. Der Körper zuckte noch mehrmals, dann sank er langsam nach unten. Urkete tauchte bei Atlan und Zephyda auf und schob sie an. Gemeinsam kletterten sie an Bord gerettet. Das war knapp. Danke, Rokete. Ich verstand kein Wort und musste innerlich lächeln. Aber auch ich dankte Rockete mit einem Nicken. Er stellte sich wieder in die Bootsmitte und blickte aufs Meer, als ob nichts gewesen wäre. Terra Incognita näherte sich immer mehr der Küste. Kurz vor Sonnenuntergang machte Roden erste Einzelheiten aus. Ich sah einen bewaldeten Höhenzug mit einer sich anschließenden Ebene. Mitten darin ragte ein dunkler Klotz auf. Rokete verließ seinen Platz in der Bootsmitte. Das Krytomo. Der dunkle Klotz mitten in der Ebene nahm immer mehr Konturen an. Als ich die Augen zusammenkniff und meinen Blick fokussierte, unterschied ich erste Einzelheiten. Das Gebilde wies unzählige Auswüchse auf. Stacheln. Es ähnelt der kyp festung auf Baikal-Kane. Adlan, wo landen wir? Ungefähr dort. Adlan deutete rechts am Bug der Terra Incognita vorbei und wies auf einen breiten Strand, dessen heller Sand sich im Dämmerlicht noch gut vor dem dunklen Hintergrund abzeichnete. Wenn sich meine Vermutung bestätigt, haben wir von den Kyp zunächst nichts zu befürchten. Die sind mit dem Absturz ihres Schiffes vor acht Tagen beschäftigt. Eine frische Brise trieb das Boot vorwärts. Die Uferlinie kam rasch näher. Als die Sonne den Horizont berührte und sich anschickte, hinter den Ozean zu sinken, machte die Besatzung der Terra Incognita die Gischt der Brandung aus. In den vier Tagen haben wir kein Fahrzeug am Himmel gesehen. Wir haben noch keinen Lärm von landenden oder startenden Schiffen gehört. Das untermauert meine Vermutung. Die Hyperimpedanz hat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Raumfahrt ist wahrscheinlich im gesamten Universum zum Erliegen gekommen. Wenn keine Raumschiffe mehr fliegen, verlieren die Besatzer einen Teil ihrer Überlegenheit. Damit rückt die Zeit der Rache näher. Ja. Das muss zunächst unser oberstes Ziel sein. Die Befreiung der Motana von den Kypkranar. Aber die erhöhte Hyperimpedanz bedeutet für uns auch, dass wir von Ashir Tumo nicht nach Baikal Kane kommen, um Lotho aus dem Eis zu befreien? Leider ja. Keraetes glühender Metallkörper hatte sich nach dem Absturz der Silberkugel über Baikal Kane's Polargebiet metertief ins Eis gefressen. Atlan und ich hatten den Absturz überstanden konnten den Boten der Superintelligenz S. aber nicht mehr retten. Nun lag er unter dicken Eisschichten begraben auf Baikal-Kane. Lotho sprach von einer Bedrohung, die von der Bastion von Parag ausgehen soll. Ich weiß nicht, wie groß diese Gefahr ist und ob sie für alle Völker der Milchstraße gilt. Es ist müßig darüber nachzudenken, Perry. Lass uns zuerst mal in Zur ankommen. Seit kurzer Zeit verändern sich die physikalischen und hyperphysikalischen Gegebenheiten im Universum. Wenn die Schiffe der Kybkanaa nicht mehr fliegen können, was spricht dagegen, die verbotenen Kräfte der Motana zu reaktivieren? Die Worte Roketes kamen unvermittelt. Seitdem wir die dunkle Festung in Küstennähe entdeckt hatten, veränderte sich sein Wesen von Minute zu Minute. Was für verbotene Kräfte Was meinst du damit? Einst gab es eine Zeit, in der im Sternenozean alles anders war. Damals waren die motana das zahlenmäßig stärkste Volk Jamondis. Sie hatten sich über den ganzen Sternenozean ausgebreitet, die treuen Streiter für die Schutzherren. Raumschiffe flogen in Jamondi allein durch die geistigen Kräfte der Mutaner. Sie benutzten dabei einen Katalysator besonderer Art. Einen Katalysator besonderer Art? Was für ein? Sie sangen Choräle. Choräle, die ihnen bei der Aktivierung der in ihnen schlummernden Kräfte halfen. Nach der Blutnacht von Barings, als die Herrschaft der Schutzherren zu Ende war, verboten die neuen Herrscher, die Kyp Granat, diese Kunst. Damals ersetzten die Kübkrana die paranormale Raumfahrt der Mutana durch die technische Raumfahrt. Seither beherrschen ihre Schiffe Jamal. Und warum erzählst du das gerade jetzt? Unter den Mutana gibt es Frauen, die begabter sind als andere und sich daher besonders gut für die Raumfahrt eignen. Solche Frauen hießen Eva Mutana. Sie stellten die Steuerleute der damals bionischen Kreuzer genannten Raumschiffe. Es ist das Ergebnis meiner Beobachtungen der letzten Zeit. Ich halte es für möglich, dass Zephyda das Potenzial einer eva Mutana besitzt. Was? Ausgerechnet ich? Das kann nicht sein. Nein, nein, niemals. Das... Das stimmt doch alles gar nicht, was du von dir gibst. Du spielst doch ein grausames Spiel mit mir. Verschließe dich nicht länger der Wahrheit, Zephüda. Aber wir wissen doch nicht mehr, wie es geht. Wir haben keine Erinnerung mehr daran. Nein, das glaube ich nicht. Ich will, dass du mir einen Beweis lieferst. Wenn du so viel über die Vergangenheit weißt, fällt es dir sicher leicht. Benutze deine geistigen Fähigkeiten. Adlan, bitte. Hilf mir. Es ist dein Volk, Zephyda. Ich kann dir nicht helfen. Haltet euch fest. Adlan lenkte das Boot in eine hohe Welle, die seitlich heranrollte. Sie hob das Boot hoch, trug es dem Ufer entgegen und schob es in den Sand. Die Terra Incognita neigte sich ein Stück zur Seite. Endstation. Wir steigen aus. Rockete, okay, du schiebst das Boot auf den Strand. Vielleicht brauchen wir es eines Tages wieder. Die kleine Gruppe ging zu dem Wald, der den weißen Sandstrand säumte. Zephyda bat Atlan und Roden, am Waldrand zu warten. Mit Rockete schlich sie in das dunkle Dickicht. Roden und Atlan gruben eine Mulde mit den Händen aus. Ich dachte nach. Vor meinem inneren Auge spulte ich meinen und Atlans Weg seit dem Absturz in Baikal ab. Der erste Sichtkontakt mit Rokete, unsere Gefangennahme durch die Küpkranar, die Erfahrung im Heiligen Berg, die Flucht in den Wald von Pardan und den Angriff der Küpchranar auf die Residenz. Die einzelnen Informationen fügten sich noch nicht zu einem fertigen Puzzle zusammen. Aber sie hingen nicht mehr bezugslos im Raum: Eine paranormale Raumfahrt? Motana die im Heiligen Berg eine Art Psy-Materie schürften. Das passte zueinander, auch wenn die Bedeutung des Schaumopals für die kyp bisher noch im Dunkeln lag. Ich sehe die Mutana jetzt mit anderen Augen. In ihrem Innern schlummert eine Kraft, deren Potenzial sogar Raumschiffe durch das All bewegt. Das Wissen über die Vergangenheit stellt die eine Seite der Medaille dar. Die Probleme der Gegenwart die andere. Von der Bastion von Parag geht eine unbekannte Gefahr für die Milchstraße aus. Von den zwölf aus dem Standarduniversum gelösten Hyperkokons auch. Unser vordringlichstes Ziel muss bleiben, zurück in die Heimat zu kommen. Nur wie? Auf zur Hafe erfahren wir mehr, ganz bestimmt. Zephyrda trat aus dem Dickicht ins Freie zu Roden und Atlan. Rakete stapfte vorsichtig hinterher. Sie machten keine sehr zuversichtlichen Gesichter. Es sind Mutaner in der Nähe. Ich halte es für wahrscheinlich, dass Sie unsere Ankunft beobachtet haben. Wir brechen auf. Wir haben keine Zeit zu verlieren. marschierten die ganze Nacht hindurch. Kurz vor dem Morgengrauen erreichten sie das Ende des Waldes. Im Osten zeichnete sich ein Lichtstreifen über den Wipfeln ab. Die Ebene zwischen den Wäldern erhellte sich nach und nach. Ich erkannte ein dunkles Band, das sich von Süd nach Nord zog. Es handelte sich um einen Fluss, der die Ebene in zwei ungleich große Hälften teilte und irgendwo westlich des Kryptomorens Meer mündete. Im östlichen, breiteren Teil der Ebene sah Zephyda etwas, das sie an einen schimmernden Riesenwurm erinnerte, der völlig gerade und steif am Boden lag. Runter! Schnell! Zephyda, was du da siehst, ist aus Stahl und Holz gemacht. Es handelt sich um die Gleise einer Bahnstrecke. Sie scheint von der Küste ins Landesinnere zu führen. Zu unserer Rechten verschwand der Schienenstrang in jene Richtung, wo die stachelige Festung aufragte. In der anderen verlor sich die Bahnstrecke zwischen den Wäldern im Norden. Wenn wir den Gleisen folgen, gelangen wir irgendwann zwangsläufig zu einer Ansiedlung. Wenn die Mutaner nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu ihnen. Wir gingen los. Nach ein paar Minuten blieb Zephüda mitten in der Buschlandschaft stehen. Eine Motana-Frau rannte in der Deckung des Pflanzenwerks nach Norden. Als sei ein ah! wildes Tier der. Her. Sie braucht Hilfe! Zephüda nicht! Perry und ich erledigen das! Sie reagiert nicht! Los hinterher, bevor ein Unglück passiert! Die drei rannten ihr nach. Zephyda holte alles aus ihrem Körper heraus. Nach wenigen hundert Schritten verlangsamte sie ihr Tempo. Es reichte dennoch aus. Sie traf mit der Artgenossin zusammen. Schwester, hier. Wir helfen dir! Die Mutana erschrak sich fast zu Tode. Beinahe wäre sie gestürzt. Mühsam hielt sie das Gleichgewicht, schlug einen Haken und hetzte weiter. Zephyda sah, dass sie eine Hand gegen ihren Bauch presste. Hab keine Angst, Schwester! Eine Horde aus zehn weiteren Motana brach aus dem Dickicht hervor. Die acht Frauen und zwei Männer würdigten uns keines Blickes. Sie spurteten hinter Zephyda her. Sie verfolgen Zephyda! Zephyda bemerkte nicht, wie die Meute plötzlich hinter ihr herlief. Sie hatte nur Augen für die Motana-Frau, die weiter durch den Busch rannte. Zephyda! Achtung! Hinter dir! Sie hört uns nicht. Die Meute erreichte Zephyda. Ein Mutaner-Mann packte sie bei den Haaren und riss sie zu Boden. No, halt, halt, halt, halt. No. Was soll's? Was? Der Rest der Meute gelangte zu ihr und umringte sie. Zephyda lag mit dem Kopf im Sand und wehrte sich mit Händen und Füßen. Eine mutaner drehte sie auf den Rücken. Das ist sie nicht! Sie ließen von Zephyda ab und hetzten wieder ihre Artgenossen hinterher. Zephyda erhob sich und eilte ihnen nach. Hey, warte doch! Die andere versucht in die Nähe des Flusses zu kommen. Perry, die Verfolger teilen sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe vollführte einen Bogen nach Norden. Die anderen Verfolgerinnen schnitten der Frau von Süden her den Weg ab. Es dauerte nicht lange, bis die Motana sie endlich eingeholt hatten. Die Verfolgte sah ein, dass ihre Flucht zwecklos war. Sie blieb stehen und wartete gesenkten Blickes auf die Meute. Zephyda stoppte ebenfalls. Fassungslos beobachtete sie, wie die Motana die Frau an den Armen fassten, sie fesselten und mit ihr in Richtung des Flusses marschierten. So wartet doch! Zephylda rannte ihnen hinterher. Sie erreichte die Gruppe der Artgenossen und hielt die Hinterste fest. Hey, was bedeutet das? Was hat euch diese Frau getan? Nichts! Sie will die Quote nicht erfüllen. Die Quote nicht erfüllen? Ja, so auch. Und deshalb fesselt ja. ihr sie? Es geschieht ja. zu ihrem eigenen Schutz und dem aller Bewohner auf zur Zurhafe. Lass mich endlich los! Ja, natürlich. Wir kamen bei Zephyda und der Gruppe an. Die Gefangene brachen Tränen aus. Als Zephyda die Tränenflut der Frau sah, wollte sie sich vor Wut auf die Bewacherinnen stürzen. Rockete packte sie beim Arm und riss sie zurück. Halt! Au! Mein Arm! Oh! Was soll das, Rokete? Lass sie ziehen. Aber... Zephyda blieb stehen und wartete, bis die Meute den Fluss erreicht hatte. Die Gruppe setzte über eine Furt, wo das Wasser ihnen lediglich bis zu den Beinen reichte. Bald darauf verloren wir sie aus den Augen. Wir hätten das nicht zulassen dürfen. Ihr habt nur herumgestanden! Solange wir nicht genau wissen, worum es geht, sollten wir uns heraushalten. Ich stimme dir zu, Rockete. Immerhin wissen wir jetzt, wie wir durch den Fluss kommen. folgten dem seltsamen Trupp durch das Wasser und bis zur Bahnlinie. Die Mutana warteten neben den Gleisen. Nach einer Weile, die Nachmittagssonne stand inzwischen tief am Himmel, hörten wir einen Zug. Die Gleise vibrierten. Die Bahnstrecke und der Zug müssen älter sein als das krytum Die kyp kommen als Erbauer dieses altertümlichen Vehikels nicht in Frage. Die Motana ebenso wenig. Sie leben in einer nicht-technischen Tradition. Er kommt. Aus dem Dunst der Ebene schälte sich ein gepanzerter langer Wurm aus zehn Wagen mit einem grünen Ungetüm an der Spitze. Der Lärm war Gift für die empfindlichen Sinne einer Mutana-Frau aus dem Wald von Pardan. Zephyda presste die Handflächen auf die Ohren. Der Zug verzögerte und kam unmittelbar bei dem Trupp mit der Gefangenen zum Stillstand. fahren mit! Diese Gelegenheit auf die Motana zu treffen, erhalten wir kein zweites Mal. Die Jägerinnen stiegen vorn in einen Wagen, in dem sich schon Motana befanden. Atlan entschied sich für einen Wagen in der Mitte. Wir öffneten eine schwere Schiebetür und sprangen auf. Äh. Im Innern des großräumigen Güterwaggons sank Zephyla traurig zu Boden. Hier ist es wie auf Baikal Mein Volk muss leiden. Auf dem Dach ist jemand. Mutana! Was haben Sie vor? Verdammt! Man hat uns eingesperrt. Ich habe die Mutana vorhin belauscht. Die nächste Siedlung heißt Billiard. Dort wird der Zug halten. Lasst uns aussuchen bis dahin. Eine gute Idee. Wir fahren in die falsche Richtung. Ich muss dahin, wo der Zug herkommt: ins Krytumo. Ich will, dass diese Festung der Kypkranar in Trümmer fällt und ihre Herrschaft über uns endlich endet. war es dunkel geworden. Der Zug hielt und die Schiebetür des Waggons wurde aufgerissen. Wir sahen in die schussbereiten Pfeile einer großen motana gruppe Einige trugen Fackeln. Wir hoben die Hände und stellten uns an die geöffnete Schiebetür. Vor uns lagen, schwach erleuchtet, viele kleine Gehöfte, verteilt über die Hügel und die Ebene dazwischen. Wir haben euer Boot gesehen. Solche Boote werden nur auf Ohre gebaut. Wenn ihr wirklich von dort kommt, geschieht euch kein Leid. Sollte sich aber herausstellen, dass ihr von den kyp gemachte Klone seid, erwartet euch der Tod. Wenn die kyp uns künstlich hergestellt hätten, wären wir doch unbesiegbar. Durchsucht sie nach Waffen! Wir stiegen herab und ließen uns durchsuchen. Die motana bildeten einen Kreis um uns. Und führten uns ab. Noch immer drohten die gespannten Bogen mit den Pfeilen auf der Sehne. Wir kommen in friedlicher Absicht. Das werdet ihr längst bemerkt haben. Wir möchten mit der planetaren Majestät sprechen. Die Motaner führten sie zwei Stunden zwischen Hügeln entlang bis zu einem von Fackeln erleuchteten Hain aus Sechszackblumen. Am hinteren Ende ragte ein einzelnes Haus auf. Seine Wände bestanden aus verzierten Holzbohlen. Es gab eine große Terrasse, auf der eine Gruppe Frauen im Kreis saß. Ich schätzte zwölf von ihnen auf ein mittleres Lebensalter. Die Frau in ihrer Mitte war jedoch sehr alt. Alle waren schwarzhaarig, mit dunklen braunen Augen, wie die Motana von Ore. Die planetare Majestät von Billy End ist gewillt, euch zu empfangen. Tretet näher, Fremde. Am Aufgang zur Terrasse blieben wir stehen. Die Blicke der Majestät schweiften über uns hinweg und blieben an Zephydas Augen hängen. Wer bist du? Ich heiße Zephüda und bin die Enkelin der Planetaren Majestät von Padan auf dem Planeten Balkar Ich bin eine Wegweiserin von einem Volk, das vielleicht nicht mehr existiert. Meine beiden Begleiter zur Rechten stammen aus der Sterneninsel Milchstraße, die tausendfach größer ist als der Sternozean von Yamondi. Der dritte ist ein Nomade. Tritt näher, Zephyda. Mein Name ist Garumbe. Bitte setzt euch. Wer hat euch geschickt? Niemand. Es führt uns keine bestimmte Absicht nach Arschirrtumung. Wir sind Flüchtlinge aus einer Schlacht gegen die Kypkranah. Aus einer Schlacht gegen die Kypkranah? Willst du damit sagen, er hätte gegen sie gekämpft? Ja. Und Hunderte von ihnen haben den Tod gefunden. Aber auch wir haben einen hohen Blutzoll entrichtet. Wir wissen nicht, wie viele Überlebende es gab. Ah. So ist es immer. Wer sich gegen die Küppgranar auflehnt, ist verloren. Auch wir leiden unter ihrer Anwesenheit. Hm. Es gibt Anzeichen, dass diese Wesen Schwäche zeigen. Ein Schiff der Küppgranar ist vom Himmel gefallen. Über dem Ozean. Gegen die Küppgranar kann keine Macht bestehen. Sonst hätten wir dem Zwang dieser Quote. <lacht> längst ein ende gesetzt die quote was hat es damit auf sich die kypkranar verlangen von den mutana auf zur hafe jedes jahr eine bestimmte anzahl föten was jedes jahr müssen 8000 Motaner frauen im kritumo ihren fötus absaugen lassen sobald er sich im zweiten bis dritten Monat befindet. Es existiert ein uraltes Gesetz, dass keine Frau sich der Auswahl entziehen darf und dass keine Frau sich ihr zweimal unterwerfen muss. Dennoch gibt es immer wieder Flüchtlinge vor dieser Prozedur. Das also war die Erklärung für das seltsame Verhalten der Mutana, die wir unterwegs getroffen hatten. Ich zermarterte mir den Kopf wie die Motana diese Prozedur über Generationen ausgehalten hatten. Warum tun sie das? Und wozu? Wir wissen es nicht. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen, Garombe. Auf keiner Welt, die von Mutana bewohnt wird. Zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht sogar seit der Machtübernahme, sind die Kipkranar verwundbar. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Es muss eine Möglichkeit geben, etwas gegen sie zu unternehmen. Was könnte das sein? Wir sind ratlos. Wir müssen zunächst das Krytumo in unsere Gewalt bringen, damit kein einziges ungeborenes Leben mehr in die Hände der Unterdrücker gelangt. Und wir werden lernen, wieder Raumfahrer zu sein. Wie in den alten Zeiten, als die Schutzherren über Yamondi herrschten und die Motana die bionischen Schiffe durch das All steuerten. Ach, Raumfahrer wie einst. Das wissen nur noch wenige in unserem Volk. Manchmal erfüllen sich selbst die geheimsten Wünsche, werden uralte Träume warten. Der Preis dafür kann sehr hoch sein, Zephyda Um den Preis der Vernichtung aller Mutaner im Sternenozean dürfen wir keinem persönlichen Egoismus nachhängen. Atlan, Rokete und ich bieten euch unsere Unterstützung an. Um erfolgreich zu sein, brauchen wir aber Zeit. Zuerst müssen wir den Stützpunkt der Küb-Kranar ausforschen. Die Endstation des Zuges ist im Krytomo. Dort werden die Frauen ihren Peinigern übergeben. Erst wenn wir genau über die Verhältnisse im Krytomo Bescheid wissen, greifen wir an. Du sprichst mit Vernunft und Weisheit. Wir werden euch unterstützen. Ruht euch von der Reise aus. Und morgen sehen wir weiter. Seh wieder... Du wirst dich an den Erkundigungen der Festung nicht beteiligen. Ich möchte dir in den kommenden Tagen etwas zeigen. Das größte Geheimnis von Ashirtumo. Unserer Deckung im Buschwerk aus lag das Krytomo zum Greifen nah. Ich schätzte den Durchmesser der Festung auf 150 Meter. Wir hatten uns immer näher an das Bauwerk herangearbeitet. Geht mir eine kleinkalibrige Transformkanone und das Problem ist gelöst. Du vergisst, dass die Kip Granadi Motana föten zurzeit in der Festung einlagern. Es wäre hundertfacher oder tausendfacher Mord an Unschuldigen, wenn wir von Schusswaffen Gebrauch machen. Seltsamerweise scheint die Köpkana keine Roboter auf Patrouille zu schicken. Sie fühlen sich sicher. Oder sie trauen sich nicht mehr aus der Festung. Aus den Wäldern im Norden blinkten die roten und blauen Scheinwerfer des Zuges auf. Die Gleise erzitterten leicht. Jedem dieser Transporter hält sich mindestens eine Auserwählte auf. Die Motana-Frauen haben keine Chance gegen die technisch überlegenen Kipkranar. Rakete müsste längst zurück sein. Rakete und eine der Jägerinnen kamen durch das Gebüsch auf uns zu. Rokete hielt einen kleinen Leuchtstab vor sich, damit wir die Annäherung überhaupt bemerkten. Es gibt Spuren von den Küpkranar. Ich habe eine Altersbestimmung durchgeführt. Die Jüngsten stammen ungefähr von dem Tag, an dem das Raumschiff abgestürzt ist. Das bedeutet, dass sie die Festung seitdem nicht mehr verlassen haben. Die Igel igeln sich ein. Meine Spezialisten haben die ganze Nacht über am Zug gearbeitet. Die Radkästen des dritten Waggons sind so präpariert, dass ihr mühelos Platz darin findet. Der Zug fährt bis in das Innere des Kryptons. Warum hält er hier? Mitten in der Pampa. Damit auch die allerletzten, unerwünschten Passagiere den Zug verlassen. Denn wer unerlaubt in das Kytoma eindringt, wird erschossen. Das Beben der Erde kündigte den stählernen Zug an. Er hielt auf offener Strecke. Als die Wagen endlich stillstanden, stiegen die Fahrgäste hastig aus und suchten das Weite. Diesen Moment der allgemeinen Verwirrung nutzten wir. Wir bestiegen den dritten Waggon und sprangen auf der anderen Seite wieder herunter, um nicht gesehen zu werden. Flink kletterten wir unter die wuchtigen Radschlitten und zwängten uns in die drei präparierten Metallkästen. Ja. Ja. I. I. I. I. I. I. Fertig, fertig, ja. Rogete. Das Material biegt sich durch. Ich bin zu schwer, noch geht es gut. Krytumo, wir werden dir deine Stacheln ziehen. Der Zug setzte sich in Bewegung. Ich konzentrierte mich auf den Einsatzplan, den ich mit den Mutana am Vorabend entwickelt hatte. Ich konnte keinen Fehler entdecken. Ich öffnete den Metallkasten einen Spalt und blickte zwischen den Gestängen des Fahrwerks hindurch auf die vorbeisausenden Bohlen. Der Zug verlangsamte und kroch schließlich im Schneckentempo über die Schienen. Plötzlich sah ich den Schatten, den die Festung auf die Ebene warf. Er wurde immer größer. Wir hatten die Festung immer nur aus einiger Entfernung gesehen. Einen Vorgeschmack ihrer wirklichen Größe bekam ich jetzt, da der Zug sich dem Gebäude näherte. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in meinem Bauch aus. Außer Rohrkäte hatten wir keine Waffen. Was? wenn die kyp von unserem Unterfangenen Wind bekommen hatten und uns einen entsprechenden Empfang bereiteten. Ich kam nicht mehr dazu, den Gedanken weiterzuführen. Der Zug fuhr in einen unbeleuchteten Tunnel ein. Dunkelheit breitete sich um mich herum aus. Schwarze, undurchdringliche Dunkelheit, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Das. Wenn es uns nicht bald gelingt, die Grenze loszuwerden, sterben auch wir.